17. fejezet Az országgyűlés tizenkét napig tanácskozott. A nádort megfosztották állásától, és egyetlen hang nem emelkedett mellette. Guti ország Mihály elfogadta a nádori széket. Újlaki erre azonnal elutazott Budáról. Felháborodva hangoztatta, hogy ő az zászlós urak rangsorában előbb állott, mint ország, tehát a nádori méltóság, ha már garát letették, neki járt volna. Királynak megmondjátok, hogy ezt megkeserüli? A királynak megmondták a fenyegetést. Ő csak vállát vonta és nevetett. Igen jó kedve volt, az országgyűlés kitűnően sikerült. Egyetlen terve nem sikerült. Szeretett volna a rendekkel egy kis rendkívüli adót megszavaztatni. De már a puszta kísérlet is olyan heves ellenállást keltett, hogy jobbnak látta egyelőre nem erőszakolni a dolgot. És most már csak azt várta, mikor és hogyan fog felhorkanni szirágyi Mihály. Először kerülő úton hallott róla, még pedig édesanyjától. Hunyadi Jánosnél nem akart királyi palotában lakni. Csak a legelső napokat töltötte a fia mellett, míg annak magánlakoztáját, Konyháját és közvetlen személyzetét rendben tudta. Akkor vidékre költözött, bár nem messzire, csak a főváros közelébe, Óbudára. Volt itt egy nagy majorja, abban tetszetős és kellemes udvarház. Mátyás udvariasan kérrelte ugyan, hogy foglaljon magának lakosztályt a várpalotában, de az özvegy csak fejét ingatta. – Nem, fiam, maradj magad ura! Hogy még gyermek vagy, mondanák, ki kell, ha melletted maradnék. A király nem is marasztotta tovább. Nagyon is egyetértett anyja érvével, meg aztán ismerte anyja természetét, az nem érzi jól magát, ha nem uralkodhatik. Az óbudai udvarházban ezt korlátlanul teheti, budánsok minden tekintet zavarnál szabadságát. Így történt, hogy Hunyadi János nélkülön otthont alapított magának. A király annyi szerét egyhette, kikocsizott hozzá, hogy megnézze virágos kertje és baromfi udvara fejlődését. A délvidékről jövő hírhozók egyre sűrűbben emlegették, hogy Szilágyi Mihály meghallotta az országgyűlés lefolyását és tombol haragjában. Igen, mosdatlan szavakkal becsméreli a királyt. Lázadással fenyegetlődzik és egyelőre ingadozik, hogy ott hagyjon-e csapott papot Nándorfehérvárott és menjen Budára botrán csinálni, vagy éppenséggel ott maradjon és tagadja meg öcsét. A sok monda között nem lehetett eligazodni. Mátyás úgy határozott, hogy ezeket a híreket elereszti füle mellett és megvárja, míg nagybátyja megszólal. Az szólt, de nem neki. Egy szép napon az a meghökkentő hír jött, hogy Szilágyi Mihály felkerekedett, elment Tolnába, ott felkereste Simon-tornyai várkastélyában az elcsapott Nádort, oda hivatták ugyanakkor új laki Miklóst is, és hárman szövetséget kötöttek. A király ellen. Július 26-án kötötték az egyességet Garánál, és július 30-án már részletesen ismerte Mátyás a kötés tartalmát. Elhatározta, hogy azonnal nem határoz, megvárja, míg tisztán gondolkozik a kérdésről. Aludni fog rá egyet, az ilyenkor nagyon ajánlatos. Vitéz is aludt rá egyet, s másnap azt határozták, hogy mindenek előtt megpróbálják a békés utat. Vitéz, mint Mátyás bizalmas követe, lemegy Nándorfehérvárra, ott beszél a kormányzónak, és elébe tárja, milyen végzetes dologba ment bele. Ha lecsillapodik, talán meg lehet kísérelni valami módot, hogy a szerződés alól mentesítse magát. Ha másként nem, a pápa közbelépésével. A püspök azonnal indult fehérvárra. Szilágyi igennyel sem fogadta, és szóba sem akart állni vele, Felszólította tehát a kormányzót, hogy találkozzék személyesen a királlyal, aki bizonyos félreértéseket akar eloszlatni és bizonyos dolgokért rokoni szeretettel elnézését akarja kérni. Szilágyi azonnal felkerekedett. Együtt jöttek Budának. Augusztus 8-án vitéz már jelentkezett a királynál. Beszámoló helyet lemutatott a Pesti síkra ott valami nyüzsgősokaiságot lehetett látni a falakon kívüli zónán, amely sátrakat vert. Az ottant kormányzó, uram, nem más? Mátyás kikérdezte a püspököt, de az többet nem igen tudott mondani. Legfeljebb, amit kézen kézenközön hallott Nándor Nándorfehérvárott, milyen válogatott káromkodásba fűzte a kormányzó a király nevét egész nyilvánosan, az egész várnép füle hallatára. Sies asszonyanyámhoz, János, tüstént jöjjön ide. Ki zászlós úr Budán vagyon, mendi jöjjön az is. Egy-kettő. A püspök megcsóválta a fejét. Nem jól észen, felség, íme összverogyok az testi próbáltatástól. Inkább alusznom parancsolja felséged, mert bős dolog volna pihentetnünk agyamot, kire szükségöd eshetik meg. Ó, szegény János, jól vagyon, nem kínozlak. Mit kérsz jutalmul? János püspökön látszott, hogy a jutalomra számított már, és régen tudja, mit fog kérni. Vegyük ide az kancelláriára említettem öcsémet, Janus Pannoniuszt. Nem bánja meg, felségöd, fogadom.